Nagy városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról a városi létről! Köszönöm, hogy Bányai hogy a Gáborral itt vagyunk! és mai vendégünk Tétényi Éva, Budapesti Városvédő Egyesületnek az ügyvezető titkára, és a mai témánk az Budapest világöröksége lesz. Tétényi Éva ennek nagy szakértője, nem csak szakértője, hanem egyfajta ilyen anyukája is, legalábbis ami a András úti világörökséget illeti. Igen, hát több alkalommal beszéltünk már erről a témáról ebben a műsorban, mert nagyon fontosnak tartjuk. Budapest a világ legszegfegvésű városai közé tartozik. Szépségét három tényezőnek köszönheti. Van vize, ugye ez a Duna, vannak hegyei, Várhegy, helyi Budai, Hegykoszorú, és magas szint építészete, amit az előző századfoglaló korszakából örököltünk meg. Mindez a Dunaparton összpontosulva olyan halatlan értéket képvisel, hogy már 20 évvel ezelőtt, tehát még a rendszerváltás időszakában, vagy még megelőző időszakban elsőként nyilvánították világörösségként, világörösségnek a budapesti Dunapartot és környezetét beleértve a Budai Várral együtt. És aztán pontosan a mellett a itt időtt a közleműködésével és bábáskodásával a közelmúltban kiterjedt ez a világörösségi terület az Andrássy útra és környékére. Ez halatlan nagy nagyértéknek a bítokossai vagyunk, és ö, egyáltalán nem mindegy, hogy ez a cím, ez ö, megmarad önmagában, tehát mindegy, cím, vagy tartalommal töltődik ki. Eddig sajnos a tapasztalatok eléggé vegyesek, sőt ö, helyenként inkább negatívak, erről majd fogunk beszélni, hogy ö, ö, nem igazán vettük komolyan saját magunkat. Tehát az, hogy hivatkozunk arra, hogy ez egy világorösség, de ugyanakkor Unzhenír belebontunk, ezt halámizzuk, mert az anyagi érdekek úgy kívánják. Tehát ennek a világorősségnek a helyzetéről és a megoldási lehetőségekről fogunk a mai napon beszélni. Elsőként talán arról, hogy ugye az elmúlt húsz évben mi történt, mi nem történt, tehát ezek milyen helyzetben vagyunk most. Annyira kiegészíteném Gábor felvezető szövegét, hogy 1987-ben csatlakozott Magyarország a részes tagállamokhoz, akik az UNESCO világörökségi helyszíneit elbírálják. Ezzel együtt a Dunai panorámával együtt a hollók került még ebbe a témába, és annak idején 1987-ben még nem voltak olyan szigorú erőírások, amelyek már a mai felterjesztésnek hát, feltételei. Éppen ezért fordulhatott elő, hogy jelenleg például ez az 1987-es felterjesztés még határaiban sem teljesen pontos. Ez azért érdekes, mert amikor arról fogunk majd beszélgetni, hogy miért és milyen módon őrzik vagy védik meg ezt a területet, akkor azért figyelmeztetnem kell arra a hallgatókat és saját magunkat is, hogy jelenleg Magyarországon nem létezik úgynevezett világörökségi törvény, illetve a budapesti területre most készül majd ennek a terület határainak a pontosítása, és annak a megállapítása, hogy az úgynevezett védett rávezető zóna, azaz az a puffer zóna, ami több hatást kell, hogy felvegyen, elsősorban az ide érkező idegenforgalmat, közlekedés, ami egy ilyen fejlesztési területnek a sajátja, ez még annak idején nem volt teljesen kőbevésve. Mi többször beszéltünk már a világörökség kérdéséről, és az nyilvánvalóvá vált, hogy, hogy valóban Magyarországon ennek nincs kötelező hatája tulajdonképpen. Tehát ez pillanatilag egy, egy, egy presztízs értékű cím, Más országban vajon hogy van? Említette, hogy van ez a e, világörökségi törvény. Tehát van olyan ország, ahol, ahol ha megkapják ezt a világörökségi státuszt, akkor onnantól kezdve e, ennek, e, hogy mondjam, akár büntetőjogi következménye lehet, hogyha azon valaki beavatkozik vagy változtat? Látszik, hogy Magyarországon tesszük fel ezt a kérdést. Ugyanis az, az európai országok nagy részében és a világon is nem elsősorban törvényjel szabályozzák ezt a területet. Az a kezelési terv, vagy úgynevezett management plan, ami így már kötelező minden felterjesztésnek, ez olyan mechanizmusokat fektet le, amiben az ott élők és a területért felelősek mind-mind egyetértenek. Tehát sok esetben nem is törvényel szabályozzák ezt, hanem egy olyan közmegegyezéssel, ami ellen sem egy döntéshozó, sem egy befektető, sem egy ott élő nem mer és nem is akar tenni. Az más kérdés, hogy a felterjesztésnek fe alapfeltétele, hogy a legmagasabb nemzeti védelemben részesüljön az a helyszín. Tehát tulajdonképpen az UNESCO-nak teljesen mindegy, hogy milyen nemzeti törvénykezés védi ezt a területet, neki egy biztosíték kell, hogy a legmagasabb szintű nemzeti védelemben részesül a terület. A másik kérdésem a buffer zónához tartozik. Én magamnak csántam ide egy ilyen rajzot is, hogy úgy gondolom, hogy Budapesten ez a világ örökségi rész, ugye ez egészen a belső magra vonatkozik elsősorban, a régi pest inkább. És valóban van körülött egy, egy szép rész egészen a nagy körutakon kívüles, külső körutakig határolt rész, ami, ami, amiben sok komoly érték van, ami valóban úgymond fölvezeti ezt a dolgot. De ami azon kívül van, az még borzasztóbb helyenként, ugye? De ami azon belül is van egészen sokszor a belvárosig bemenőleg, ott, ott iszonyú, hogy mondjam, hát sebek vannak ejtve. Legalábbis ami esztétikai értelemben, de nem csak esztétikai hanem tulajdonképpen mint, mint terület, amin élni emberi módra lehet, nagyon sok, sok helyt nincs biztosítva. Egy picit menjünk vissza a világörökség fogalmához. Azt mondja az egyezmény, hogy egyedi és egyetemes értéket kell, hogy képviseljen. Miután három kategóriában létezik ez a cím, a kulturális épített, a kultúrtáj és a természeti örökség, ezért nagyon nehéz összehasonlítani mondjuk egy ankori világörökségi területet egy Budapest belvárosával. Viszont miután megindokoljuk, hogy miért egyedi és egyetemes érték az, ami a Dunaparti panorámát és az Andrási Utat, mint egy várostörténeti emléket a világörökség részévé teszi. Ez azért érdekes, mert nem elsősorban a meglevő állapotot, hanem az abban rejlő értéket díjazták hmm. ezzel. Nekünk viszont kötelességünk éppen ezért, hogy ezt méltó hozzuk. Ez vosszok. egy ilyen kicsit inkább már részben ilyen tájképi. Védelem nem is, mert ugye a Budapest panorámára mindig beszélünk, hogy ez milyen együttülálló, ami valóban igaz, de ez is védve van? Tulajdonképpen a panoráma, mint ilyen fogalom, nem is nagyon létezik más egyéb levédésben, tehát olyan helyen, ahol mondjuk egy kultúrtájat, mint mondjuk a Rajna völgyét, és ott is a panorámát és a táji értékeket tartották fontosnak, itt ez annak idején 87-ben csak úgy volt megfogalmazva, hogy a Dunai panoráma és a Budai várnegyed. De természetesen ebbe ez beleérthető. Ezért mondtam még a beszélgetésünk elején, hogy itt a budapesti világörökségi területen jó lenne néhány fogalmat a helyére tenni. Mert ebben az esetben mondjuk egy Dunaparti panoráma elsősorban egy táj területi értéket képvisel, még mondjuk bizonyos területeken, akár mondjuk egy lekner ödönféle munkásságnak a felterjesztésével, majd egyedi konkrét értéket, vagy mondjuk egy pécsi ókeresztés sírkamrával mm -hmm. természetesen azt az egy objektumot védik egyedileg. Miután ennyire érdekes a helyzet, és ugye ez azért a világörökségi cím, amikor az András útnál elkezdtük ezt a programot, elsősorban azért az egész város rehabilitációnak egy ilyen húzóprogramja kívánt lenni. Éppen ezért igaz, amit mondott előtte, hogy itt azért nem csak a pufferzónába, hanem azon kívül, sőt, Budapest főváros bizonyos belső területére egységesen kellene egyfajta ideált jövőképet kialakítani, pont azért, hogy a védett területek még védettebbek, értékesebbek legyenek, és a rávedezettő zóna, illetve az azon kívüli terület is, hát méltó legyen ehhez a címhez. Igen, de talán az, akéne kéne folytatni, hogy milyen állapotok vannak most, ma, mielőtt áttérnénk arra, hogy mit is kellene tenni. Tehát sokat beszéltünk már ebben a műsorban is arról, hogy éppen a Terézváros, város milyen folyamatokat engedett meg a, a, a kerületben, és hogy a, a civilek számos alkalmat tétakoztak itt ebben a műsorban is, voltak az olvástól is, tehát ha elmondtok a hallgatóknak, de talán nem ártana felidézni, hogy mi az, ami ellen tulajdonképpen fel kell lépnünk, és ami, amiért nekünk tennünk kell, hogy a további ez ne történjen. Én inkább azt mondanám, hogy miért kell tennünk, miután a tagadásban nem nagyon hiszek. Azért tudni kell, hogy Budapesten elég sajátságos a helyzet, miután a kettős önkormányzati rendszer részben egy magasabb szintű védelemért felelős fővárosi közigazgatási rendszerre, és egy helyi értékeket védő, sőt, bizonyos fejlesztéseket hát kifejezetten kívánó önkormányzati gazdálkodás van egyaránt érvényben. Éppen ezért érthető, amikor mondjuk egy 6 hetedik kerületi önkormányzat úgy érzi, hogy az ő területét nem lehet olyan fejlesztési zónákat kialakítani, ami egy nagyobb ingatlan fejlesztést is lehetővé tenne. Miután ennek nincsen meg a kompenzációs lehetősége, ezért ugye az önkormányzati gazdálkodás miatt van egy erőteljes szándék, sőt az ingatlan befektetőnek is sokkal értékesebb ezek a belvárosi területek. Viszont jogos az is, hogy az eddig leromlott és felújítás alatt nem nagyon levő belvárosi ingatlan állománynak nagyon jó lenne valami külső tőkebevonás. Így aztán az itt élő emberek, akik a hagyományokat szeretnék megőrizni, és különleges speciális helyzete van az úgynevezett régipesti zsidó negyednek, aminek mind építészeti, mind kulturális hagyomány értéke igen jelentős, hogy ott lehetőleg ne történjenek lényeges beavatkozások. Igen, csak erre ugye azt kérdezzük, hogy miután nincsen meg egy másfajta kompenzációs lehetőség, akkor ugyan miből újuljon fel. Tehát a probléma részben az, hogy van egy iszonyú ingatlanfejlesztési nyomás a területen, nincsen mögötte egy másfajta rendszer, és majd erről is talán beszélünk, hogy mit lehetne még esetleg hozzátenni pozitív tényezőt, illetve más európai országokban hogyan oldják meg általában a műemlék felújítás és a felújítások ösztönzését. A harmadik pedig az, hogy sajnos hát ami mondjuk szerencséje is Budapestnek, egy időben épült élő épületállománya van. Tehát itt miután a felújítások elmaradtak, a privatizációval a magántulajdonosok nem tudják ezeket a karbantartásokat sem megfelelően finanszírozni, egyszerre rohamosan fog az egész épületállomány műszaki állapota majdnem azt mondom, hogy nullára leíródni. Hát ezért van az, hogy Magyarország különösen Budapest olyan alkalmas háborús filmek forgatására, <gül> majd, Igen, ami valamik is bevételt hoz a városnak, de azt hiszem ebből nem fogunk megélni. Tehát ez nem megfelelő. Akkor megint visszajöttünk, ahogy számtalan alkalommal, a közigazgatási rendszerhez, ami szoktam idézni azt a klasszikus unikumnak, amikor azt mondja a második olcsapotás, azt unikum, mert ilyen valóban nincs a világon és a, bár a, a megfele, meg, meg nem felelősségét már többszörösen bebizonyította, de nem lehet hozzányúlni, mert két hamaros jogszabályról van szó, ez meg, megint csak messzire vezet, tehát kénytelen vagyunk együtt élni egy ilyen hibrid megoldással, amit tulajdonképpen senkinek nem jó. Hát én nem a legjobban egyébként most a Éva ingatlan a fejét, hogyha meg, lehetne érdemben változtatni ezen az állapoton, csak még eddig nem látom a alagút végét. Hát az alagút vége talán ott van, és szerintem ebben azért lehet, hogy lehetne előre menni, hogy egy úgynevezett külön Budapest törvény szülessen. Sem a település rendezési eszközökben, sem az egész önkormányzati rendszer kezelésében nem nagyon lehet ezt a fővárost beletuszkolni, és ami azért látszódik elég jól, hogy a Budapest és a vidék oly mértékben szétválasztódik, éppen ezért valószínű, hogy nem az egységesítésre, hanem a speciális elemek kiemelésével inkább ezt kellene kezdeményezni, hogy mind döntésmechanizmusában, mind a különleges szabályozási rendszerekbe, hát Budapest az Magyarországon egy van. Az más kérdés, hogy mi szeretjük, meg azt hiszük, hogy egy nagy város, azért ugye Európában ez egy közep városi kategória, tehát nem annyira speciális, viszont Magyarországon pont a régi, hát történelmi és más egyéb ö, politikai hagyományok miatt annyira különleges helyzetben van, és ugye itt akár az agglomerációra is gondolhatunk, hogy én mindenképpen azt javasolnám, hogy egy külön önálló szabályozás, törvény, önkormányzatiság ö, ö, kerüljön újra megfogalmazásra. Hát egyszer volt már Budapest törvény, még az első ciklusban, és a második ciklus elején azzal kezdték, hogy ezt beolvasztották az önkormányzat törvénybe, és a önálló burabása törvény, mint olyan, ö, bizonyos részei bekerültek az önkamati törvénybe, és két hamarossá váltak, bebetonozottak, a többi meg egész egyszerűen elszállt. Szóval ö, nem tudom, hogy ebből rántottából hogy lehet megint tojást csinálni. Hát a jó ügyeket azért fel lehet újra karolni, tehát azért régen is kitaláltak jó dolgokat, azért mert az idő telik, és mondjuk esetleg jön egy-egy változás, mind politikai, mind társadalmi berendezkedés területén, ezért még elképzelhető, hogy például ugye, amit mi nagyon szívesen emlegetünk, ez a fővárosi közmunkák tanácsa, hát olyan formában már biztos, hogy nem. De valamilyen más formában valószínű, hogy igen, kellene róla beszélni, sőt, beszélnek is róla, csak úgy érzékelem, hogy ott is inkább jobban a múltat hangsúlyozzuk ki, és szeretnénk egy olyan típust, én meg azt mondom, új helyzet van, üljünk le, meg, mi volt abban a jó, mit lehet átvenni, és a mai kor eszközeivel egy újat alkotni. Tehát Engem inkább megnyugtat, hogy volt egy ilyen kezdeményezés, mint elkeserítene. Engem azt foglalkoztat ebben, hogy olyan dolgokról beszélünk, ha minden nem mi döntünk először is. Tehát akármilyen óhajt megfogalmazhatunk itt. Túl sok változás ebből nem következik, ha csak nem a műsorunkat egy kis fülhallgatóval, hallgatják a. Honatják, és ettől oly mértékig megilletődnek, hogy azonnal törvényt hoznak arról, hogy megváltoztassák ezt az egyébként valóban faramúci Ez nem, nem tudom, hogy ez fantasztikus műsor, hogy Igen, ezt de ez nem az. De említette azt, hogy pozitív ö, módon... Ö, kéne ösztönözni a dolgokat. Tehát valóban nagyon sokszor azt mondjuk, hogy nem jó, nem jó, nem jó, ez nem jó, az nem jó, régen így volt, hogy lehetne, stb. És ez valóban igaz. Elemben egy civil szervezetnek, mint például a Városvédő Egyesület, sokkal kevesebb van arra úgy érzem, hogy azt mondja, hogy nem, nem, nem, nem, nem, hanem valamit mondania kéne, vagy pedig olyasmit tud esetleg az ember, hogy harmonizál. Hisz azért nekem az agyonum, hogy akármilyen törvény van, ha az emberek, hajlandók valamilyen szinten együttműködni, akkor annak a törvénynek az egyébként beépített buktatóit, ami benne van, át lehet szépen hidalni, és lehet konszenzussal is, lehet valamilyen fajta egy ilyen, hogy mondjam, hát, egy, egy szervezetek fölötti összefogással is működtetni egy valamit, ha akarunk. Ami nem csak Budapestre vonatkozik egyébként, és a kerületeire, hanem Budapest és a köznyező városoknak a, a kapcsolatára is vonatkozik, hiszen az a pont hogy ugyanannyira elkülönült és, és szerencsétlen jelenleg, mivel minden hatalmi harcként jelenik meg, nem pedig együttműködési szándék vezérli. Elnézést, így látom. Úgyhogy én inkább szeretném ösztönözni, hogy ezt a pozitív képet vegyük el, hogy vajon van-e abban, esély, hogy ebbe be tudunk volni embereket, Független hogy most a törvény milyen, hisz az a lesz a legnehezebb megváltoztatni. Szerintem igen. Az Európai Uniónak a városrehabilitációval foglalkozó pályázati kiírásai kötelezővé teszik az integrált városfejlesztési stratégiát. Ezt nem csak azért tartom fontosnak, mert egy középtávú jövőképet kellene mindenkinek, a minden kerületnek külön és a fővárosnak is, sőt az agglomerációs térségekben levő városoknak is letenni az asztalra, hanem azért, mert ennek a stratégiának egy fő fejezete, amit kötelezően be kell tartani, a projektek társadalmasítása, illetve egyfajta közösségi tervezésre való nevelés. Na most miután úgy érzékelem, hogy itt az emberek fejében való rendrakás, illetve egy tudatosságra való nevelés nagyon-nagyon fontos lenne, ezért én ezt az eszközt látom egyrészt olyannak, ahol el lehetne kezdeni esetleg vagy a civilek, vagy az ott lakók, vagy a szakma, vagy a döntéshozóknak egy olyan fajta, hát párbeszédnek az indítását, amit ha jól tudom, akkor most egy Budapesti Urbanisztikai Majális keretében már a Stúdió Metropolitána megpróbál itt a fővárosban is megtenni, de a településeken is, ha együtt tudnánk egy ilyen jövőképet alkotni, akkor ez nagyon-nagyon fontos lenne. Illetve a másik eszköz az, amit mi, mint városvédők is, és én személyesen magam is nagyon régóta kezdeményezek, hogy óvodáskortól kezdve kezdjük el a gyermekeket nevelni arra, hogy hogyan kell a másikat elfogadni, mi az érték, mi az, amit emellett tenni akkor lehet. Ez, ez, a, ez a megközelítés az önképpen a problémának egy ilyen nagyívű megkerülése azzal, hogy a következő generáció kinevelni arra, hogy ne el azt, ami most van? Hát lehet, hogy azt mondjuk, hogy nagyévű kikerülése, én meg azt mondom, hogy egy nagyévű megoldásra való uh -huh. törekvése, ugyanis, miután én is nevelek és neveltem gyermeket, úgy érzékelem, hogy pont a mostani beált jogszabályok gondolkodásmódnak a megváltoztatását ugyan felnőtt korban is elkezdjük, de lehet, hogy hatásosabb, ha a gyermek otthon rászól a szülőjére, hogy na hát azért nem kellene mondjuk eldobni a szemetet, vagy azért mondjuk ehhez a házhoz jó lenne ragaszkodni, mert én azt szeretem, vagy kötődöm hozzá valamilyen módon érzelmileg. Rögtön megoldás, csak akkor lenne, ha valaki idejön és varázspálcával szépen rendet teremtene az emberek fejében, illetve egy olyan fajta tudatosságot alakítana ki, hogy a köz az az enyém is. Mert általában most úgy van, hogyha megnézzük a köztereinket mondjuk, és ez akár a világörökségi területre is vonatkozik, hát nem az enyém, ez úgy mindenkié. És akkor szemetelünk, összetörjük, lebontjuk, nem nagyon törődünk vele. Úgy érzékelem, hogy azért itt párhuzamosan kell programokat elindítani, mert van egy hosszú távú építkezés, van egy rövid távú, amiben hát elég érdekesen keresük ugye mi magunk is a szerepünket, meg a helyünket. Én azért remélem, hogy ezek a munkák erősítik egymást, és nem gátolják. Mondjuk azért erősen két, hogy mondjam, sikkomfornak a dolgok, mert az egyik az, hogy akármilyen szép törvény van, és akármilyen ügyesen a, a városvezetők a munkájukat. Ha a város lakói ezt semmibe veszik és lerombolják, mert ahhoz vannak hozzászokva, hogy egy, egy hogy mondjam, egy nem akarom is mondani, kerülgetem a szavakat, hogy mit nem mondjak éppen. Tehát ha szeretnek egy ilyen koszos városban élni, és ezt szokták meg, hogy az az, ami, az soha nem a miénk, ami, ami az ajtónkon kívül van, akkor valószínűleg azt ugyanúgy le fogják robbantani, mint ahogy most le van robbantva. Persze ennek ezer más oka is van, hogy hogy jutottunk ide, meg stb. stb. És itt nagyon sok felelősség van, de ezek a felelősök nagy rész már meghaltak sajnos, vagy nagyon öregek, úgyhogy ezzel nem sokra megyünk. Generációs problémá vált, hisz, hisz ez, a, ez a felelőtlenség, ez, ez a harmadik-negyedik generáció óta ö, hát épült be a tudatba. A másik pedig az, hogy a, a valóban ö, hatást gyakorolni a a pillanatnyilag, hogy mondjam, szakmai döntéseket hozó ö, vezetőkre. Ez egy egészen más típusú megközelítés. Más munkát kíván. É, ez a kétféle dolog, ez, ez valóban létezik, vagy csak a fejemben van ez, hogy ez így? Kell nem, legyen? szerintem valóban létezik. Sőt, bár ha most kétfelé veszük a két különböző utat, az egyik probléma az a felnőtt kori meggyőzésben, hogy ugye az aktív dolgozó emberek a szabad idejükben inkább pihennek, vagy mondjuk egy másik pénzkereseti forrás után néznek, és pont az ilyen civil szervezetet, aktív közösségi részvételt hát nem nagyon veszik előre. Éppen ezért például a mi tagságunk is kifejezetten a fiatalok, tehát ilyen 20 év körüli, és az idősebbek, tehát kifejezetten a 60 év fölötti emberekre korlátozódnak, ezért pont azok, akik ténylegesen tudnának tenni, tehát aktívak, őket nagyon nehéz megszólítani. Sőt, a szakmai szinten is úgy látom, hogy mindenkit inkább csak az érdekel, ami éppen konkrétan az ő feladata. Volt egy érdekes kísérletünk, műhelybeszélgetést hívtunk össze a főváros közlekedés fejlesztési koncepciójáról. Hiába szólítottunk meg több, több mint húsz szakmai szervezetet, nem nagyon jöttek válaszok, illetve érdeklődők sem. Tehát az nagyon érdekes, hogy a civil szektorban hogyan vonjuk bele a szakmát, hiszen csak akkor tudunk ugye szakmailag megalapozott és jó lehetőségeket, alternatívákat ajánlani, hogyha ez szakmailag is meg van alapozva. Tehát ez ténylegesen egy másfajta munka. Amikor majd esetleg hozzánk ér. Az a dolog, hogy az önkéntes munkának is milyen súlya, jelentősége van, vagy hogy ezt egymásért együtt akarjuk valamilyen módon tenni, és a megélhetésünk is biztosítva van máshorrábosból, akkor valószínű, hogy ennek is egy kicsikét nagyobb lesz itt a keletje. A másik típusú munka, az pedig kifejezetten egy oktatás nevelésben való tudatosításnak az elhintése. Talán ebbe úgy látom, hogy egy picit jobb helyen vagyunk. Létezik például az UNESCO-nak a Világörökség Ifjú Kezekben programja vagy mozgalma. Ott most lefordították magyar nyelvre azt a módszertani könyvet, amit a jelentkező pedagógusoknak ingyen odaadunk, illetve mi magunk is magunk szervezni ilyen bemutatókat. És az azt jelenti, hogy az oktatás bármelyik tantárgyába, legyen ez történelem, környezet, tudatosságra, nevelés, bármi, ezeket a gondolkodásokat, értékszemléleteket be lehet építeni. Úgy érzékelem, hogy ott még nem nőtt föl ez a társadalom, vagy hát ez a szektor, viszont ott talán esetleg most úgy érzékelem, hogy könnyebb az út valamilyen szinten. Akkor kicsit visszatérve a mm, szűkkebb témánkhoz, e, engem az izgat, hogy ugye különösen az óvásnak a, a Kére utcán egyben alatti akciója óta a kutatás Sörösebédelmi Hivatal némileg e, rekismert furtlást érez be az addigi hát elmúlasztott dolgai miatt, Vekeményített és nagy számmal kezdte hát, műemléke ugye a, a zsidó negyednek a házait. De két dolog van: egyik az, hogy egy egész város annyira nem lehet műemléke nyilvájtani, mert ez valóban megkötné minden önkormányzatnak a kezét, a másik pedig, hogy e tekintetben is felkemélyült az ellenállás. Szóval azt hallom, hogy uh, utóbbi időben egyre inkább dobálják vissza a minisztériumba ezeket az előterjesztéseket, nem csak a rakpartot dobták vissza, hanem sok épületet is. Tehát ez a módszer végsősorban nem védi meg a városnegyedet. Egyes épületeket megvédünk, alkalmasan csak a homlokzatát, ami egyébként szintén unikum, mert szerintem ez nem jellemző más helyeken. És uh, a többi meg a, a száki Szalmája marad. Tehát ebben a helyzetben milyen lehetőségeink vannak? Egyet értek, hogy ezek az egy-egy adhok jellegű levédések csak szépség tapaszok, és nem olyan régen, aztán három-négy nappa éppen a kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezetőjével pont erről a témáról beszélgettünk, és én a stratégiát hiányolom. Tehát elmondtam akkor is, hogy van például grác belvárosának ugye egy világörökségi területe. Ott mit tettek? Külön zónákat határoltak le, és azt mondták, hogy ezekre a zónákra más-más szabályok érvényesek. Az egyikbe tényleg nem lehet csinálni semmit, illetve ha igen, akkor még az is megvan szabva, hogy hogyan rakják a cserepeket egymásra. De ez nem jelenti azt, hogy egy minőségi kortárs mű ne kerülhessen bele mondjuk az épületek közé. A minőségi tiszt uh -huh. még egyszer esetben? Hát az, hogy nekik milyen mechanizmusok van, azt megmondom, nem nagyon tudom, de azt tudom, hogy ezt a kezelési tervet, vagy ezt a zónásítást egy hasonló, ilyen nagyobb társadalmi konszenzus alapján hát, ugye, tették nálunk rá. Nálunk az a jellemző, hogy, hogy a minőségbe teljesen ö, elütő dolgot telepítenek be, két műemlék közé beraknak egy, hát egy átlagos, modern gagyit, szóval semmi különöset. Teljesen egyetértek, ezért most éppen a nemzeti Építészeti Tanács majd április 11-én a Konstrumán fogja elindítani azt az építészetpolitikáról szóló vitát, aminek éppen ez lesz a lényege, hogy a minőségi építészetet milyen módon, milyen eszközökkel lehet kiszűrni. Mert hogy ugye ez aránylag egy szubjektív fogalom, lehet-e ezt valamilyen módon intézményesíteni, illetve... Milyen szűrőkön keresztül lehet erre azt mondani, hogy igen, ez jó, ez jó építés, ez minőségi termék? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha megnézzük, úgy tűnik, hogy ott talán tőlünk kicsit nyugatabbra, vagy azért, mert, és mi itt elsősorban az oktatásban látjuk például ezt a szűrőt, hogy ott már valamilyen szinteket belőnek, hogy ez miért mondható jónak, hogy az alkalmazkodást hogyan kell biztosítani, hogy a közbeszerzéseken kiválasztott legolcsóbb megoldás nem biztos, hogy a legjobb, hogy az ilyen tervezési munkáknál ugyan terpályázatokat írunk ki, de nem biztos, hogy az pont azt a célt éri el, amire ezt elő kellene írni, hogy a bírálatba ténylegesen kik vegyenek részt, például a Barcelona főépítése nem olyan régen járt itt, nyáron, és ő elmesélte, hogy náluk van egy úgynevezett szupercsoport, amiben újságíró, képzőművész, építész, talán egy társadalomtudós is van benne, egy politikus, és ők hát határozzák meg, vagy mondják meg egy-egy projektról, hogy ez igen mehet, ez szerintünk minőségileg jó. Nálunk úgy tűnik, hogy akár még az épületek megmérettetése is, vagy mondjuk egy-egy műemléknek a levédése is, aránylag egy elég szűk szakmai kör és nem minden esetben tudja esetleg ezt a minőséget garantálni. De nálunk ez nem is nyilvános. Hát ez egy más kérdés, ez szerintem baj. De mégis akkor ebben a helyzetben, amit ismerünk, ugye többen emlegetik, hogy a, m, valamiféle területi védelmet kéne biztosítani a város megvédése számára, de ugyanakkor ennek a jogi alapján nincs megteremtve. Beszélnek, ugyan, világ, ugyan te magad is mondtad a világörlősségi törvényt, mekkora ennek a realitása, és egyáltalán hol tart ez az egész. Jó, bontsuk kettő. Ez most jó kérdés, mert tulajdonképpen egy, egy törvényről kérdezel, egy civil szervezet képviselője. Hát mert ugye kit kérdezzek, hát, mert tudom. nincsenek itt a törvény, Csak mondom, azon. hogy ez a civil rádió. jellemezni szeretném a helyzetünket. <gül> Igen, de ez Igen. azt jelenti, hogy egy civilist tud róla, tehát Igen. ez ilyen szempontból Igen. pozitív. Hát vagy pedig próbálja nyomni, mondjuk ez is egy lényeges dolog. Igen, ez egy... így igaz. Azért választuk mm. ketté, a világörökségi törvény semmit nem fog megváltoztatni. Az maximum esetleg a döntéshozásban lehet egy lehetőség, például mondjuk egy tokai kulturtájon, hogy ne engedélyezhesse a kulturális örökségvédelmi hivatal azt az erőművet, amit ugye azért engedélyez, mert azt mondja, hogy nincsen törvény, ami alapján elutasítsa. Tehát ez abszurd. Én meg azt mondom, <gül> meg azt mondom hogy az kell azért, mert lehet, hogy az majd a jognak egy eszköz vagy lehetőséget ad, de nekünk igenis kell kezdeményezni, hogy bizonyos területi védelem mit jelent. Visszatérve még Ráci példára, mert ugye ott az új minőségi épületeknél egy picit elkalandoztunk, ott az a lényeg, hogy ezekben a zónákban meghatározzák az alapfeltételeket, milyen módon lehet bontani, építeni, ennek alapján készítik majd el a szabályozást, és egy odaérkező befektetőnek nincsen más dolga, mint azt mondja, hogy jól van, tudomásul veszem. Viszont ott az egész városnak a szerkezette meg a vezetése tudja, hogy ezeken a területeken, mivel valamilyen módon szigorúbb, például adott mondjuk olyan adókedvezményt, lást különben az Andrási építkezésnél is megvolt ez annak idején, vagy itt járt nem olyan régen egy francia főépítész, Pózsúr, Pózs aki a jelentésében az Ikomosz részéről elmesélte, hogy nem nagyon érti, hogy hogyan szeretné az állam, hogy a műemlékek felújuljanak, holott nem ad hozzá semmi kedvezményt. Őnálok például 20-30%-os adókedvezmény van egy-egy ilyen régebbi épület felújítására. Az milyen jellegű kedvezmény egyébként? Ez egy adó visszatérítési, tehát olyan, mintha az Áfára azt mondanánk, hogy az mondjuk nem 20%-os, hanem 5%-os mondjuk egy építés felújításnál. Tehát ez effektíve a költségeket csökkenti. Igen. az Így van, mm. illetve kiderült, hogy oly mértékben ne megnövekedett a felújításoknak az aránya, hogy ez tulajdonképpen plusz bevételt biztosított még az államháztartásnak is. Tehát egy látszólagos adócsökkentéssel mm. sokkal nagyobb eredményt értek el, és bizonyos lerobbant városrészeik gyönyörűen felújultak. Mm. Na most ugye egy törvény miután nem fog semmit megoldani, ezért egy ilyen konszenzusos megoldás lenne jó, és ebbe talán a civileknek, meg ennek a rádiónak is, meg az összes ilyen népszerűsítő műsornak nagyon nagy szerepe lenne, hogy próbáljuk meg azt megcsinálni, hogy lehet, hogy ezen a területen valamit megvédünk elég ortodox módon, azért, mert szeretnénk, hogyha ténylegesen ezek az értékek majd 20-25 száz év múlva is uh, érzékelhetőek, vagy értékelhetőek legyenek, viszont cserébe olyan fejlesztési zónákat alakítunk ki a fővárosba, ami végre a fejlődését is elősegíteni. Mert valljuk be ezzel a engedem is, nem is engedem, házat nem, de azért valamit igen uh, uh, Hát magatartással magának Budapest városnak a fejlődését is egy olyan pályára tereljük, ami az összes többi európai várossal szemben egy versenyhátrányt fog okozni. Ha ugye meg tudnának egyezni az önkormányzatok és a főváros egymással, hogy bizonyos fejlesztési zónából származó bevételeknek egy bizonyos részét akár az ilyen szigorúan védett területekre, valamilyen módon hát át tudnának vinni, vagy lenne egy ilyen megosztási mechanizmus, és ugye itt jön be az a politika, vagy amiről beszéltünk, illetve nem beszélünk róla, mert nem vagyunk olyan szerepben, akkor valószínű megoldható. Én csak ebben látom a, a megoldást, és abban, hogyha az a közösségi tervezési modell, amit mi most tanulunk, tehát mondjak egy példát, mondjuk egy lakókörzet emberei leülnek, és azt mondják, hogy mi parkot szeretnénk itt létesíteni. És minden fórumon ezt akarják. És mondjuk a képviselőjüknek is ezt megmondják. Na most, hogyha egy olyan szabályozási terv készülne, ami ezt a parkot beépíthetővé teszi, akkor teljes mértékben jogos lenne a fölháborodás, és ha még azt is el tudnánk érni, hogy ezért mondjuk a képviselőt hát ez egy érje. elmarasztalás így van, érje, vagy a befektető lássa, hogy itt én inkább nem építek, mert olyan negatív a hangulat, akkor azt hiszem előbbre járnánk. De itt még nem hiszem, hogy tartunk tudatosságban. Pedig ez nagyon érdekes, amit mond, mert tulajdonképpen, ha lebontjuk ezt a házak szintjére, akkor igenis el lehet utálni egy befektetőt. Tehát, hogyha valamikit nagyon nem akarnak, hogy oda kerüljön, akkor az nem kerülhet oda. Oda kerülhet, ahova beengedik őket. Hiszen szóval legtöbb, legtöbb helyen, ha építkezés van, akkor a környező házaknak van valami fajta vétójoga, bár ezt nagyon ügyesen ki szokták kerülni ugye, az engedélyezésnél. Vagy lefizetik őket, vagy pedig hát egyszerűen arról van szó, hogy, hogy olyan úgy rendezik, hogy ne, ne sikerüljön felszólalni. A másik pedig, ha egy épületbe akarnak beengedni, akkor azért az ottani tulajdonosoknak, és azért Budapesten a legtöbb épület, nem tudom persze a belső hogy van, az hát kényszertársas ház, de mégiscsak társas ház, ami azt jelenti, hogy, hogy igazából nem lehet akármit megcsinálni. És ez ennek, ennek a tudatosságnak, hát meg lehet természetesen, de igazából nem, nem lehetne. Tehát, hogyha azok a tulajdonosok valóban tulajdonosként gondolkodnának, akkor valószínűleg a, a, a, a portájuk, az utcájuk, a környezetüket is úgy gondolnak, hogy hopp, ez az én é, tulajdonomhoz szorosan hozzá tartozik, mert annak az értékét, a használhatóságát, a kényelmességét nagyon nagy mértékben befolyásolja. És nem fogadom el, hogy mellém épüljön egy tízszeres méretű ház, és utána mi ne tudunk közlekedni, mondjuk, mondok, egyszerű dolgot, aki lakik egy kis utcában, mint a Munkácsi utcában, és akkor beépül egy hatvan lakásos helyez egy olyan sorba, ahol mondjuk, mit tudom én, 20 szakása tipikus, vagy 15. A, igen, a probléma az, hogy amikor már egy szabályozási terv elfogadásra került, akkor bárki tiltakozhat, mindenképpen kiadják az építési engedét. Tehát ennek sokkal hamarabb kellene, hogy elinduljon ez a gondolkodás. Csak általában, amikor egy szabályozási tervet, kvázi egy szabás mintát letesznek az emberek elé, vagy megnézi, vagy nem, is fogalma sincs, hogy mit látott. Nem érti. De mert nem, nem érti. Igen. Na most... Meg bocsánat, erre egy kicsit lecsúszott, mert a nagy szocializmusban nem volt divat, hogy ebbe annyira beleszóljanak. Ehhez nagyon hozzászoktak az emberek, hogy ők nem szólatnak bele, és még a mai napig nem ébredtek rá, hogy hőbörgés helyett talán bele lehetne szólni másképpen is. Hát itt van a civileknek a szerepe egyébként, mert valóban egy átlagos lakótól nem várható el, hogy azokat a hírólifákat, amik megjelennek egy ilyen terve, vagy akár színeket is, hogy értelmezni tudja. Nem mindenkinek van ilyen végzettsége. Tehát erre lenne való, erre való egészen pontosan a, a civil szerveződés. Most már szerencsére vannak erre példák is, akik, hát sajnos még mindig harcokat vívnak a több helyen. De például helyen, azért mondjuk a, a környezetvédelemben mondjuk a levegő munkacsoport sokat tett azért, hogy, hogy képesek legyenek ezeket a szakmai ö, szempontokat is hozzákapcsolni a, a civil szándékhoz. Tehát olyan embereket találtak, szakértőket maguk mellé, akik, akik ö, ö, a, teljesen a szakmai nívon képesek ö, ö, véleményt alkotni és, és összegezni az emberek véleményét. Így van, hát erre mondtam, hogy azért van egy-két láng lelkő. Az ez azért kevésbé van megvilágítva. Ember, igen, a másik meg, hogy ugye valamiből meg is kell élniük az embereknek. Tehát ö, valószínű, hogyha ez a mechanizmus valamilyen módon értelmesebb lenne olyan értelemben, hogy még lehet, hogy az ember egyfajta szakmaiságból is ilyen programokat, véleménye, szakmai véleményt ad, de inkább most egy negatív árnyalata van még a civil szónak is, hiszen ugye egy befektető elkezd rettegni, hogyha egy civil szervezet megjelenik a területen, holott partnerként még lehet, hogy segíteni is lehetne. És visszatérve erre, hogy nem csak mindig negatívumot kell mondani, azért ugye, ha nagyon elutáljuk a őkét meg a befektetőket, akkor végül is ott fogunk tartani, hogy egy leromlott, megőrzött romhalmazon fogunk élni. Tehát valószínű, hogy azért itt a kompromisszunk keresése lenne mégiscsak a megoldás. Az előbb ugye felműlt az a kérdés, hogy mindig csak nemet mondanak a civilek, és ezáltal mindegy csak gátolnak, és itt tovább, és itt tovább. Ez egyébként nem is igaz az egy részt. A másik viszont, hogy valóban igaz az, hogy kéne valami pozitívat is mondani, hogy a befektetőnek, hogy mert mindig arra hivatkoznak, hogy de akkor elmegy. Nem azt kell mondani, hogy a uram, arra van az ajtó, és menjen el, hanem azt mondani, hogy itt nem, de itt és itt, meg amútt is, meg amútt is, igen. És hogy milyen körülmények között, és hogyan. a urbanisztikai kérdések ennél sokkal összetettebbek. Hát éppen azért. Mert mondjuk erre való a, a A, a bkv nek tud adni gyakorlatilag szabmai most, tanácsokat, most de az egy az egyszerű, de mégis egy megfogható. Ez nem egy civil szervezetnek a feladata, hanem a jól fizetett hivatalnak a feladata. Mert eddig végig a civilekről beszéltünk, hogy beszéljünk most már a felelősről is. Jó, de egyszerűen a hivatal lenne. nincs az helyzet Na most uh, megint csak a játék, rossz játékszabályok, hogy jutunk vissza, hogy például egy terület, csepelészak itt számtalan alkalommal beszéltünk róla, hogy ugye van egy óriási nyomás a felhőkharcoló lobby részéről, hogy mindenféleket mondanak Budapestre, tehénepétőn kezdve elképesztő hasonlatokat, hogy lemaradunk ugye a világról, hogy itt nem épülnek felhőkharcolók. Ez a hely alkalmas lenne arra, hogy fehőkaclókat lehessen építeni. Nem zavarnák Budapest képét, és egyébként sokat nem is van rontani, mert az a rész amúgy sem valami a legszebb része Budapestnek, sőt még akár javítani is lehetne rajta, hogyha jóval megcsinálva. És annak idején elő is egyébként a fővárosa közgyűlésselé, hogy itt egy fejlesztési terület alakuljon ki, ahol a kis meg lehet csinálni, és azzal adotték le, hogy miért pont a 21. kerület kapja ezt meg a fejlesztést. És visszajöttunk oda, hogy elképesztő módon, nálunk ilyen 24 kiskiráliság van. Na, nem. Ebbe például én egyáltalán nem tudom elképzelni, hogy civil összefogás, hogy tud majd beleszólni, mert ez olyan, olyan átfogó, annyira annyira mindenen keresztül... De itt van a kutyállásba. Innen indulnak ki a dolgok, és mi már a másik végén hát utóvét tekintez... harcot vívunk. De jó, de Erről akkor szó. És a megoldás? Hát a megoldás az mondjuk egy lépéssel előbbre van. Még tehát előre. az utóvét harcokba teljesen egyetértek. Mert hogy mondjuk egy Ember is akkor szembesül azzal, hogy mi épül a szomszédságában, amikor már az építés engedélyt kiadták. Vagy ugye akkor jönnek a tiltakozások, mikor már a bontási engedély megvan. Én azt mondom, hogy amennyiben ezeket a városfejlesztési nagy koncepcionális kérdéseket is meg lehetne beszélni, akkor elképzelhető, hogy azt mondják mondjuk a civilek, az itt lakók, hogy igen, mi szeretnénk a belvárosunkat megőrizni, igen, mi akarjuk, hogy itt egy vonzó, de az értékeit meghagyó belváros legyen, de miután látjuk, hogy cserébe valahol kellene fejlesztési területet, ezért javasoljuk, hogy ezen a területen épülhessen nyugodtan magas ház. De hogy valami extra egyetértésre kéne jutni. Igen, viszont, viszont a megmutatásba annak, hogyha ez nem történik meg, akkor tulajdonképpen mindannyian vesztünk. Nagyon érdekes volt, tavaly elég sok helyen jártam az országban, ilyen területfejlesztés és település rendezési témakörben tartottam előadást vezető köztisztviselőknek. És játékból megcsináltam egy ilyen partnerségépítő játékot, aminek az volt a lényege, hogy vagy mindenki nyer, vagy mindenki veszít. Egyetlen egy megye kivételével mindenhol mindenki veszített. Tehát még a jól felfogott érdek is, és ez egy játék volt, és el volt szépen világosan, vagy ismertetve volt a játékszabály, csak azért, mert ő úgy gondolta, hogy akkor a másik se járjon jól, mindenhol veszítettek. Na most, amíg. Ez, ez azt jelenti, a... hogy ez egy kulturális tényező. Tehát, amíg ilyen emberek vannak pozícióban, sőt, ilyen emberek vannak a, a nem pozícióban is, tehát a, a szenvedő, vagy hogy mondjam, a nem is szóval. Igen, mi mert a... egy tervező cégnél is megcsináltuk, és ugyanilyen eredményt tehát, tehát kívül és belül, akár, akár van az embernek hatalma, akár nincs, amíg a kultúra ilyen, addig valószínűleg nehéz elvárni, a jó döntés szülessen. Na most erre mondom, hogy igen, de, de ezért fontos nagyon, hogy... hogy Egyébként, bocsánat, én? ez mennyire jellemző, hogy most volt ez a népszavazás, és a, a, a túl sok igen lett és az a kormánynak ugye ez teljesen nem, nem jött be, hogy a reakciók az ott, jó, akkor nem lesz holnaptól, vagy mit tudom én, az volt a népszavazásból, hogy jövő év elejétől szűnjön meg. Nem, akkor eljött, hogy szűnjön meg, de nem is lesz kompenzáció. Dögöljön meg akkor mindenki. Tehát ez, amit mond, ez a legfősebb szinten is jelen van, teljesen értelmetlenül, hiszen szóval nem is ezt kérték az emberek, ha, ha elfogadjuk, hanem azt kérték, hogy majd a következő év elejétől változtassák meg. Nem is akarta senki ennyire fölborítani, mint amennyire fölborítják most már saját maguk. Na most Tehát ez ezt most jelenségként nem politizálásként akartam lenni, csak hogy jól gondolom hogy ilyesmiről van szó. Szerintem igen, ezért tartom nagyon fontosnak, amit mondtam, hogyha akár a világörökség témakörben, ez a világörökségi fükezekben oktatócsomag, akár bármilyen környezet tudatosságra nevelő programban a gondolkodás változtatnánk meg. Mondjak egy példát, például ebben a világörökségi tankönyvben nem Kizárólag és csak az van, hogy ismert meg az értékeidet, hanem mondjuk olyan szerepjátékokat adnak ki feladatul, hogy védje meg a saját álláspontját, hogyan viszonyul egy kisebbségi véleményhez, tehát pontosan ezeket az alapelemeket tanulja meg egy szerepjátékon keresztül, mert véleményem szerint mi általában a fejlesztéseknél is túlságosan lekorlátozzuk magunkat a konkrét építkezésre, infrastruktúrális mm -hmm. fejlesztésre, holott lehet, hogy sokkal kevesebbe kerülne, de nagyobb eredményt lehetne elérni, hogyha valamilyen módon másra való figyeléssel, beszélgetéssel, egy ilyen közösségi tervezési modell megtanulásával picit jobban megismernénk egymást is. Igen, ezt szintén ilyen jellegű kurzusokon tanultuk, hogy az információnak több fele az a gesztusok jön át. azért eltáncoljuk a a szövegünket, most itt a rádióban ez nem látszik, a maradéknak is a, a, a, a, a, a körülbelül 30 a legalább 30 az a hangsúly. Na ezt talán. És hallani. akkor a, a 5-10 <gül> az, ami a szöveg. Uh -huh. Tehát szeretném magamon veszem észre, hogyha valaki sokat szöveg, akkor egyszer csak átkapcsolok a másik adá, a csatornára, és már nem vagyok ott. De alap zenét én... nem adtuk, remélem, hogy nem. Remélem, ez a hallgatókat állgatok. nem érinti. Tehát az valóban... Képzeljék el, hogy volt egy kis szórakoztató zene is közben, és kipiálték magukat, és úgy hallgassanak minden. Tehát lényeg, lényeg az, hogy valóban előről kell kezdeni az álbetűtől az rendszer felépíteni. Hát igen, ezt türelem kell, meg idő kell, de hát az idő így is, hogy is eltelik, hogy ezt el kell kezdeni. Eltelik, de azért abban viszont teljesen egyetértek itt a műsorvezetővel, hogy ez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi problémákat nem orvosoljuk, vagy ne beszéljünk róla mert mire fölni az a generáció nem lesz, mit Nem megvédjen. Lesz, mit megvédjen. És, és ezek nagyon fontos problémák, tehát lehet, hogy az lenne a jó, hogy akinek, ami fáj, azt mondja meg, legyen egy ilyen összegyűjtő csatorna, beszéljük meg közösen, hogy mi az, amit mindenki akar, és az üzenetek azok menjenek minden irányba. Lakosságnak, politikusoknak, finanszírozóknak, pont azért, hogy valami egységes üzenetet kapva ténylegesen az a probléma megoldásra kerüljön. Most azt látom egy kis hogy stratégiai tervezés nincsen nagyon. Talán még azt is merném állítani lehet, hogy az országban sem. Legalábbis elég sok pályázatra lálátunk, itt a kis településektől kezdve a mezőgazdaságon át sok mindent említhetnénk. Vannak jó programok, elindítanak sok jó kezdeményezést, de mintha ezek nem érnének össze. Hmm. Sokszor, ha egy útfajóítást nézünk, felújítanak egy útszakaszt, aztán másnap felbontják. Hmm. Na most ez ugyan egy apró jel, de ez mind-mind azt mutatja, hogy valamilyen módon ez az egy irányba álló gondolkodom, vagy akár a reformokat, ha nézzük. Ha tudna mindenki, hogy mit miért kell megtennie, illetve bevállalnia azt, amit nem akar, vagy nagyon nehéz, valószínű egyszerűbb lenne előre menni. De miután nem nagyon látjuk, nem nagyon mondják, egy városfejlesztésben sem nagyon értem, mondjuk én, mint egy önkormányzat, hogy miért kellene nekem mondjuk bizonyos fejlesztésekről lemondanom, hogyha nem látom, hogy miért. Én ezt látom a legnagyobb problémának. Nekem És... az a gyanum, hogy akik ezt nem mondják, azt valószínűleg azért nem mondják, mert ők se látják. Tehát tehát, mert utána aztán lehet mindenféle reformot, meg elhatározást tenni, meg ilyen törvényt, tudom, olyan törvényt, nem, valóban nem fog célt érni, mert, mert egy részproblémát old meg úgy, hogy az egészben való helyzetét egyáltalán nem tisztázza. Most itt a vége felé közeledve, akkor lassan össze kéne foglalni, hogy mégis stodjélátj, mit lehet mit most csinálni. Stodjélátj. Igen, igen, igen. Uh -huh. Na most, de te jogosan mondhatod, ezt Hát én most nem... tagodat, ha jártam annak idején, úgyhogy égődött is kötelező volt. De szólt is, nem? Nem, hát az, nem. az, most nem az egy másik műsor témája, nem okay. nem. <laughs> szóval, szó esett a, a stratégiai tervedéstől, és ezzel kapcsolatban azt kell kimondani, hogy a stratégiai tervet azt jelenti, hogy a különböző típusú eszközöket azonos érdekében használom. Edesebben konkrétan a város rendezési és fejlesztési eszközrendszert egy irányba használom, és nem össze-vissza. Tehát egészen pontosan azt jelenti, hogy a rendelési szabályozást megtámogatom fejlesztési eszközökkel, adókedvezményekkel, amiről itt már szó volt, Egyébként az annak idején a második millennium című írásunkban a fölvarasz számára leírtó 92-93 környékén betették a többi közé. Tehát még mellékeltünk is egy 1939-40 körül készült városrendesett térképet, amelyek a korábbi övezeteket tartalmazta, és mellette egy másik térkép, amelyik az adómentességnek a területeit tartalmazta, és ez a kettő lehetett látni, hogy támogatja egyik a másikat. Már akkor ezt mert ezt kitalálták, csak valahogy visszabutultunk, hogy tehát ugye volt egy időszak, amikor a állami tervhivatal mondott meg mindent, és a tervező tervez, író, írős ja, hát egy nem számított. volt adó. Erről hát, van szó. Igen. Most valahogy vissza kéne hozni részben állami oldalról, tehát az ÁFA meg a, a jelentős adók azok az állami vannak, ami országos szinten igaz, tehát, hogy épületfelújításra adok adókedvezményt, bárhol van az az épületfelújítás, és a másik pedig a helyi adókedvezmény, hogy konkrét területen mondom meg, hogy, hogy hol adok és hol, De most hol nekem nem adók. és ezekkel az mondasz, eszközökkel ez lehet Ez az a szakmai fejtegetés, hát ként amivel egyet fogunk érteni. Én nem is. És persze ez a műsor is azért van, hogy, hogy ez a szakmai fejtegetés eljusson másoknak a, a, a, a gondolatai közé is, és, és utána ők maguk is képesek legyenek más módon szemlélni a dolgokat. És itt kezdődnek szerintem a, a változásnak a lépései. Igen, és visszatérve erre, hogyha valahol szeretnénk kipróbálni egy ilyet, akkor én javaslom, hogy legyen ez a budapesti világörökségi terület. Hiszen erre a területre azt a management plant, amikor létrehoztuk, abban a turisztikai fejlesztések, kultúra, társadalom-szociológiai felmérések mind ugyanúgy szerepeltek a monitoring rendszerrel együtt, mind a kiemelt konkrét fejlesztések. Most azt kellene valamilyen módon megtalálni, hogy van, létezik, lehet-e például egy olyan szupercsoport, ami ezeket a fejlesztéseket összehangolja, kell -e ilyen szervezet, kinek a kebelén belül lehetne ezt létrehozni, uh -huh. kik tudnának hozzá kapcsolódni, mert amennyiben ezen a mintaterületen, és például az András út környéke egy nagyon jó területrész erre, hiszen már a kialakításánál is Európában egyedül álló módon olyan innovatív megoldásokat hoztak, hogy ez tette lehetővé, hogy 10 év alatt fölépült 131 épület, hatalmas sugárút épült ez 120 ki. évvel ezelőtt. Igen, Ajj. tehát hogy, hogy vannak olyan jó példáink, ami alapján igenis lehetne. Tehát az lenne jó, ha nem is az egész városra, de bizonyos minta területre ezt meg kellene nézni, hogy hogyan működik. És én úgy érzékelem, hogy ez a világörökségi terület Budapesten, lehet, hogy csak a pesti oldalon, igenis alkalmas lenne rá. Ráadásul nagyon sok probléma van a területen. Nézzünk egy belső Erzsébet városi területrészt. Ez talán lehetne egy akár most rögtön elkezdhető és megoldandó feladat. Igen, a fővárosi önkormány számára ugyanebben a munkában annak idején javasoltunk egy stratégiai tervező csoport létrehozását, így ezzel a kifejezéssel. Nem mert belőle semmi, illetve a Budapest jelenlegi főépítésze, aki az egyik előző műsor vendége volt, Belezna Éva, már uh, eljutott odáig, hogy uh, szeretne egy ilyet, de hát megint csak a pénz jön be, hogy mire van keret, mire nincs keret. Uh, hmm, de azt a kell mondjam, hogy ekkora város, amelyik ráadásul hmm. az ország GDP-nek közel 40 át hmm. állítja elő, nem lehet téma, hogy egy pár embert meg tud-e fizetni, vagy nem tud megfizetni. Hmm. Szóval ezen nem múlhat. Sőt, visszatérve lehet, hogy ezt még bizonyos elkötelezett emberek nagyon kevés ráfordításra, te lehet, hogy csak költségtérítésre is megcsinálnak, hiszen látjuk, hogy mi megy tönkre, és Igen. talán még referenciának vagy kísérletnek is megcsinálnánk, pont azért, mert, mert itt élünk, tehát vagy tönkre megy, meg át akarjuk adni a gyermekünknek, az uh -huh. unokáinknak. Tehát mindenképpen úgy érzékelem, hogy csak a szándékot kellene valamilyen módon elindítani, bár vannak, mert ugye a másik kérdés, hogy na jó, ide kikerüljön bele a csoportba, vagy kiválasztódjon ki. Ez már egy másik műsornak lesz majd valószínűleg a témája. De úgy érzek elem, hogy nem is biztos, hogy ez most pénzkérdése. Aki haja át. Még nekem volna egy kérdésem, hogy a Városvédő Egyesületnek itt van, most látom a kis lapja is, amit elhozott a hí levele. És vannak benne izgalmas programok, hogy egy-két percben ezekről beszéljünk, aztán el is kell innen búcsúznunk. Köszönöm a lehetőséget. Három programunkra hívnám föl a figyelmet. Az egyik most pénteken lesz az Alexandra Könyváruház Károly Körúti üzlethelyiségében egy Zolnai Est, amelyen Hirtling István fog felolvasni Zolnai szövegéből, aki összegyűjtötte a budapesti szlenget annak idején, tehát nagyon érdekes lesz, sőt árverésre bocsájtanak egy-két aláírt példányt is, így aztán mindenkit várunk március 14-én pénteken négy órára az Alexandra Károly körúti könyvesboltjába. Valamint április március 22-én, szombaton, husvét előtt, az Epreskerti Kálvária Alapítvány elindított egy sorozatot az Epreskerti estéket, és most Agárdi Gábor ikonjaiból lesz egy különleges kiállítás a pár éve meghalt művész ugye nem csak arról volt ismert, hogy színész, hanem gyönyörű ikonokat is festett, szerintem érdemes lesz kilátogatni. És március 23-án, vasárnap 11 órakor pedig a ligeti szezonnyitóra várjuk azokat, akik azt a régi-régi hagyományt, amikor a Városligetben volt a Liget szezonjának a nyitója, összegyűltek egy ilyen kis zenés összejövetelre, őket pedig a Stefánia úton álló Palmeház mögötti Fenyveskertbe várják. Köszönjük szépen, Téte is, hogy itt volt velünk a Budapesti Városvédő Egyesülettől, Kolondzia Gáborral búcsúzunk, és nem sokára átadjuk a szót Lakatos Gyulának és a Kréta Körnek. Minden jót kívánunk!